Hej och välkommen till ett specialavsnitt av Tolkning pågår. Vi som gör den här podden vill gärna uppmärksamma att vi i år och särskilt den här veckan firar reformationens grundtankar och idéer. Mycket av det podden står för har ju sina rötter just där i reformationens idéer. Vi har därför samlat ett antal specialavsnitt med särskilt intressanta personer på temat tolkning och förkunnelse. Idag bjuder vi på ett samtal från Teologifestivalen 2017 mellan Åsa Rockberg och Tolkning Pågårs i Davreland. Åsa är rörelseterapeut och danskonstnär och håller kurser inom Svenska kyrkan om kropp och gudstjänst. Det blir ett samtal om kroppens lust att uttrycka sig och hur vi gestaltar gudstjänsten med ord och handling. Hela människan, kropp och sinne upplever ju mässan, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Så hur väljer vi då att förmedla det som sker i rummet? Ja, varsågoda. Här kommer specialavsnittet. Idag så står jag här med Åsa Rockberg på Teologifestivalen. Vem är du? Vad jobbar du med? Vad gör du? Oh. Det behöver inte prata om vem du är. Det är ingen en stor fråga, men vad gör du? Jag arbetar som rörelseterapeut och danskonstnär. Och du har en utbildning tillsammans med Svenska kyrkan, olika stift har jag förstått, som heter Kropp och gudstjänst. Berätta mer om det. Det började med att jag jobbade väldigt ganska många år länge med olika församlingar runt om i Sverige. Och på alla ställen så upplevde jag en jättestor längtan. Efter att använda kroppen. I gudstjänsten, i, i verksamheterna, det, det som kyrkan jobbar för. Att vårda människors själar, att mötas, att mötas i kärlek, att, att värna om livet. Mm. Och det fanns en stor fråga om hur ska vi få utrymme för det här? ska vi få möjlighet att göra det här i kyrkan? Och då hamnade jag till slut på Stockholmsstiftet hos stiftsadjunkt Birgitta Söderberg som också hade sett det här behovet väldigt länge och sa direkt, ja nu gör vi en utbildning för här har vi ett redskap som kyrkan behöver. Och hur ska vi använda kroppen i gudstjänsten? Det handlar ju mer om att, att integrera oss som människor, att vi är kropp, själ och ande hela tiden allihopa. Och att vi faktiskt idag lever i en västvärld i alla fall mm. där det mest är det mentala, det intellektuella kunskapen som prioriteras, som värdesätts. Och den andra kunskapen vi har i våra händer och våra, i våra känslor, i våra sinnen, i vår, i vår kropp i vår uttrycksförmåga har, får, får faktiskt mindre och mindre plats just nu i min upplevelse i samhället. Mm. Och, och det ger faktiskt ödesdigra konsekvenser –av att vi inte är hela. Mm. Att vi inte, att vi inte äm, också hämtar kunskap ur vår empati. Hur märker du av detta? <laughs> ja, det, det märks ju faktiskt dels i, att, i att, att det finns mycket rädsla i samhället. Mycket mm. rädsla mellan människorna. Mycket rädsla för varandra. Rädsla för okända. Mm. Rädsla för att mötas. Äm, och att det också, om man tittar mer på, på kyrkans arbete så, så är det också en förmåga att, att beröra, att engagera mm. som, som krävs, att, att bjuda in inte bara min förståelse utan också mitt känsloliv i kyrkan och i gudstjänsten. Och den intentionen har ju kyrkan hela tiden. Den vill, vill de göra, men, men de behöver fler redskap i min upplevelse. Mm. Så, så jag hör någonstans på det att det handlar inte bara om en rörelse med kroppen utan ett medvetandegörande och ett tillåtande kring alla sinnen, eller hur? Ja, det, det, var, det var bra beskrivet. Ja. <laughs> för, att, för jag tänker själv, alltså när man ser så här, kropp och gudstjänst så, så, så ser jag alltså okej, okay, nu ska jag använda kroppen på något sätt och så kanske jag känner jag är lite blyg för det eller jag vet inte hur, men det behöver inte mm. bara handla om just rörelsen då utan andra sätt med, också. Alltså vår kroppsrörelse den är ju, ju mer född. Mm. Den har vi ju hela tiden. Men vi kanske har begränsat den. Mm. Därför att vi har begränsat oss själva. Mm. Vi har begränsat våra känslor, vi har begränsat våra uttryck och då stelnar också kroppen. Och därför så är det som det är självklart och enkelt att jobba via kroppen för att komma i kontakt med oss själva. Mm. Hur jobbar du då? Jag jobbar mycket med enkel kroppsmedvetenhet med ett lyssnande. Mycket, vi behöver mycket stillhet. Vi behöver få stanna upp idag. Vi behöver få tid. Vi behöver få tid att uppleva tid och lyssna. Lyssna på vad som rör sig i mig. Vem jag är, vad jag känner, vad jag vill, mm. vad jag inte vill. Och, och tid att lyssna på andra. Tid att lyssna och höra på andras budskap. Och mötet däremellan oss. Det är det ena. Och sen, ja, vi leker med vårt, alltså vi börjar upp täcka vårt naturliga kroppsspråk skulle jag vilja säga. För vi har ett eget kroppsspråk allihopa. Och så, handl och så handlar det om att ge utrymme för det som rör, rör sig inom oss. Att utbildningen handlar om det och också konsekvenserna av utbildningen tänkte jag säga. Eller? Mm. Resultatet handlar om att ge utrymme för hela människan. Mm. I, I det här fallet kyrkan då. Fast människan behöver ju plats överallt. Med alla sina känslor. Med alla sina behov. Och att vi Oh, hör det alltså att vi hör det hos oss själva, att vi ger plats för oss själva, att vi ger plats för andra att det sker ett möte i det, mm. och, att det och i det här fallet när det handlar om gudstjänsten är det också att hela människan ska få plats i gudstjänsten att vi, våra känslor också får plats där att vi ska få bli berörda av, av bibelorden, vi ska få bli berörda av de Ja, riter och handlingar som sker i gudstjänsten att vi får plats där mm. att, att jag kommer dit med mitt liv och mina livsfrågor och de får plats där de blir, de blir hörda i ett större sammanhang jag kan känna igen mig i andra, jag kan känna igen mig i en bibeltext och det ut, finns utrymme för mig att, att vara med mig själv i det där rummet och, och kanske också få uttrycka mig mm. för att vi jobbar också med att församlingen ska få vara mer delaktig med alla sina sinnen. Och det är väl det också som jag tänker som predikant som man gärna vill att församlingen ska uppleva när man sitter där i, i bänken eller hur att verkligen få uppleva och känna och med alla sina sinnen ja. och då måste jag ju, tänka jag vara också förankrad i mig själv och vara medveten ja. om min egen och det är utmanande och, och jag, jag, liksom det, jag spinner runt här i huvudet hur är jag själv egentligen när det handlar om sådana här saker ja. eh, så spännande, det är mycket mycket tankar ja det är det mm. det handlar om, det börjar hos den människan, ja. hur öppnar jag upp Mm. inför andra. Så mm. att de ser mig och så att de också kan öppna. Mm. Just det. Ja. Eh, du ska ha en workshop här nu i eftermiddag mm. eh, som heter Låta bibeltexten och kroppen mötas. Mm. Det låter ju väldigt eh, intressant här. Hur, mm. hur gör ni då? Ja, det är ju sånt som egentligen bara kan upplevas. Ja, det kan jag <laughs> förstå. <laughs> så att få det i ord. Men jag kan kort beskriva att vi och vi kommer ju alltså vi kommer värma upp helt enkelt vi kommer leka lite med våra kroppsuttryck mm. hur vi går, hur vi står, hur vi rör oss på olika sätt när vi är i olika, hur vi kommunicerar olika känslostämningar med vår kropp och för att komma igång sätta igång det där kroppsspråket vi har använda oss av uttrycken och sen kommer vi att ge kropp till de värdeord vi har pratat om på förmiddagen vad vi längtar efter att ha i gudstjänsten mm. det, om man uttrycker ett ord tillsammans med kroppen Mm. så blir ordet mycket verkligare. Mm. Mm. <laughs> Man ser ordet i kroppen. Det kommer vi att leka med. Och sen så kommer vi också göra en, en längre du kan ju kalla det rörelsemeditation egentligen. Att, att jag i upprättställning och i rörelse får chans att sjunka in i mig själv, att lyssna inåt att, att upptäcka hela min kropp och olika delar. Och då kommer vi att i den här meditationen kommer vi att använda förlåtelseorden helt mm -hmm. enkelt för gudstjänsten. Mm -hmm. Vi kommer röra oss i att vara älskade, att bli befriade och att vara förlåtna. Mm. Och när vi placerar in kroppen, när vi rör oss i de orden så brukar de få en djupare betydelse för oss. Att vi mm. känner vad de orden innebär mm. för oss själva. Just det. Mm. När du berättade så tänker jag att, att vi har nog med våra kroppar mer i gudstjänsten än vad vi tänker. Mm. För du sa här innan när vi i den här storgruppen nu som när vi har haft först den här strömmen som vi har nu, mm. det levande mm. ordet så sa du att det, det, första, det första vi kommunicerar med är våra kroppar. Alltså när mm. vi föds, vi har inget språk och så på någonstans mm. så glömmer vi bort det. Och, och samtidigt så kommunicerar vi fortfarande med våra kroppar fast på ett omedvetet ja. sätt. Hur vi, ja. du ser, nu när jag pratar med dig så söker jag orden och tittar upp till vänster här i taket för det är så jag gör och ja. du ser om nu funderar hon fram. Ja. Att, att det är ändå en omedvetenhet där. Så att när du det, berättar detta nu så, så tänker jag att vi använder kanske våra kroppar mer än vad vi tror ja. för vi tänker att vi är fast i och där lyfter jag kanske händerna när jag står och ber över gåvorna vid nattvarden eller mm. där rör jag mig och står mig på det alltså vi tänker mer de här medvetande eller medvetna rörelserna vi gör inte ja, det. på det omedvetna Nej men som du säger också så är det ju Så att det kommer en rörelse ur dig Du vill lyfta händerna ja. när du ska Och det, ja. det är det som Som, som vi arbetar med Att tillåta den naturliga rörelsen Som kroppen vill göra mm, Den vill mm. visa med händerna någonting mm, mm. Samtidigt som du Säger någonting så vill mm. händerna också visa Vad du säger mm. Och då blir det så vackert mm. Och det blir så förstärkt Och det, blir, det talar till oss på flera plan mm. Så vi får in budskapet på flera sätt och ju mer medveten jag kan bli om att min kropp kommunicerar och också ju mer avspänd jag kan bli mm. i min kropp så att jag kan tillåta den kommunicera, desto mer levande mm. blir budskapet och ett kyrkorum är ju också den kyrkan där jag brukar, när jag predikar och mm. håller gudstjänst eller firar gudstjänst, det är väldigt stort mm. det är liksom en av de största kyrkorna i Malmö att också, man pratar mycket om att ta in kyrkorummet och det kan ju vara lite läskigt men att då faktiskt det här som du säger om naturliga ens, jag behöver inte förställa mig och vara någon annan utan jag är med min kropp och det som känns naturligt för ja. mig och jag tänker också när människor kommer in i det här rummet och man står och tittar många turister kommer in och man ser hur att, att det händer någonting med kroppen mm. En del bugar kanske En mm. del oh, alltså tittar uppåt Och tittar runt och, ja. Så det är fascinerande att kroppen Är med ändå så mycket Fast ja. vi kanske inte är medvetna om det Nej, ja. <laughs> Nej Och det, det där är det lustiga, Att vi kanske inte är medvetna Men vi uppfattar ändå alltid signalerna ja, just det. Vi ser ja. alltid vad andra säger med kroppen ja, precis. Ja, Vi reagerar ja. på det mm. Ibland vet vi vad vi ser Ibland vet vi inte men vi reagerar och vi, och vi berörs på olika sätt av det. Vi kan bli illa berörda och vi kan bli hänförda mm, mm. av hur människor reagerar. Mm. Tack så mycket. Ja. Vi slutar där. Ja. Gör vi.